pista 22. Istoria culturii și civilizației cinci roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 235. Citesc nota 2. Conform pentru acest subcapitol P punct Boisonade se scrie B O O N, -n A -d -e, în paranteză v mic d mic. Punct, Bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2 În aceste asociații cu caracter oligarhic, accesul era condiționat de un patrimoniu foarte consistent de achitarea unei sume apreciabile, reprezentând dreptul de a fi primit în asociație și de apartenența la una din vechile familii de mari negustori. Vezi notă 3 Citesc notă 3 Numărul acestora era redus în secolul 13 de pildă, Gilda Negustorilor din Gand număra doar șefii a 39 de familii. Încheiat notă 3. Membrii asociației legați între ei printr-un jurământ și prin comunitatea de interese se supuneau unei discipline stricte sub autoritatea unei ierarhii de administratori aleși, asistați de consilieri, notari, trezorieri, grefieri, etc., Asociațiile, gildele, deliberau în adunările lor asupra bugetului, în paranteză creat din cotizațiile membrilor și din alte venituri, închid paranteza, asupra regulamentelor, măsurilor și tuturor chestiunilor de interes comun. Aveau imunități și privilegii economice și juridice, aveau tribunale proprii și uneori chiar și blazoanele lor. În multe orașe, marii negustori au acaparat instituțiile municipale și funcțiile de conducere, devenind adevărați ghilimele seniori ai orașului închid ghilimele, cum le plăcea să se intituleze. Prin orgoliosul său spirit de castă, în paranteză, numai puțin exclusivist decât cel al nobililor, închid paranteza, prin aroganța pe care o afișa, prin abuzurile de putere, prin oprimarea tiranică a categoriilor subalterne și a muncitorilor, acest patriciat oligarhic a avut un rol, în mod evident, reprobabil în viața socială a orașelor medievale. A acaparat comerțul de export, vezi, notă 1, iar în Anglia și la Florența, chiar și comerțul cu amănuntul pentru unele articole. Citesc notă 1. Ghilimele, dreptul de Hansă și asociațiile zise hanse observă H. Pirene, au fost stabilite în secolul XIV cu scopul de a rezerva comerțul cu exteriorul unui mic număr de cetățeni privilegiați. Închid ghilimele, încheiat notă 1. A repartizat în mod arbitrar activitățile cele mai lucrative favoriților săi, rezervându-și monopolul anumitor genuri de transporturi. Uneori a creat în interesul său și în defavoarea micilor negustori anumite taxe suplimentare, în paranteză, de pilotaj, de intermediatori, de publicitate și altele închit paranteza. A căutat să-și impună autoritatea în mod absolut, interzicând sub amenințarea cu sancțiuni foarte dure asociațiile micilor comercianți sau meșteșugari dreptul lor de a se întruni sau de a face grevă. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. S-au văzut oligarhii patriciene încheiind înțelegeri care prevedeau extradarea reciprocă a unor elemente muncitorești suspecte. Închid ghilimele, în paranteză, pun mare punct, boisonade, închid paranteza, încheiat notă 2. Stăpân absolut al consiliilor municipale, patriciatul stabilea după bunul său plac durata programului de muncă, prețurile articolelor, salariile muncitorilor, dictând statutele corporațiilor sau revizuindu-le. Membrii acestei aristocrații negustorești duceau o viață de un lux provocator, își atribuiau titluri onorifice, își clădeau locuințe somptuoase, își căsătoreau fiicele cu tineri de familie nobilă, dându-le dote considerabile. Prin toate aceste acte, moduri de comportare și atitudini, patriciatul oligarhic și-a atras antipatia și adeseori chiar ura restului populației urbane. Pe de altă parte, nu poate fi negat rolul pozitiv al acestor ghilimele seniori ai orașului, închid ghilimele. Cu un lucid simț al realității și al intereselor generale ale orașelor, la emanciparea cărora au contribuit incontestabil, ei au știut să le guverneze și să le apere cu energie drepturile, revendicările, interesele, în paranteză, îndeosebi când acestea coincideau cu ale lor, închid paranteza, împotriva abuzurilor, pretențiilor, rezistenței feudalelor laici sau ecleziastici. În relațiile cu orașe din alte țări sau din alte regiuni, ei au știut să procedeze în așa fel încât să prevaleze interesele orașului lor. Despotici în maniera de a se comporta, acești patricieni au realizat totuși numeroase opere de interes public. Drumuri, canale, porturi, hale, docuri, lucrări de fortificații, școli, spitale, orfelinate, monumente și alte opere de înfrumusețare urbană. În paranteză, numai în Anglia, gildele au fondat peste 460 de instituții de asistență publică. Închid paranteza. Gilmele, gildele au contribuit la îmbogățirea comunelor urbane și au pregătit triumful spiritului laic. Închid în paranteză p-mare punct boisonade. închit paranteza. Meșteșugarii și tehnologia. Corporațiile. Cuprinde. Artizanatul casnic și domenial, meșteșugarul de profesie, seniorii și meșteșugarii, nivelul producției artizanale rurale, Utilizarea resurselor energetice, exploatarea carierelor de piatră și a minelor, progrese tehnologice în metalurgie, tehnologii noi în industria textilă, artizanatul urban, asociații și corporații, femeia în viața economică, organizarea internă a corporațiilor, meșteșugarii și artizanatul pentru export, răscoale muncitorești, munca și muncitorii în evul mediu, concluzii. Artizanatul casnic și domenial În primele secole ale evului mediu, meșteșugurile erau practicate numai în mediul rural, fiecare familie își rezolva singură nevoile imediate, fără o specializare, fără unelte complicate și fără un capital. Țăranul era și măcelar, și dulgier și tâmplar, își construia casa ajutat de membrii familiei sau de vecini, își confecționa și repara uneltele, mobilele din casă, încălțămintea, soția și fiicele, făceau pâinea, torceau, țeseau, lucrau îmbrăcămintea. Fiecare țăran trebuia să fie măcar cât de puțin și un meșteșugar. Ghilimele. În aceste împrejurări era ușoară trecerea la o activitate artizanală bine determinată care să-i procure un oarecare câștig. Închid ghilimele, în paranteză, Hiers se scrie h -e -e, r s. închid paranteza. O diviziune și o specializare a muncii artizanale exista în perioada carolingiană doar în atelierele marilor domenii, unde meșteșugarii erau sau sclavi sau servi. Dar munca lor urmărea doar aprovizionarea domeniului, nu producerea de articole destinate schimburilor pieței. Materia primă era procurată de domeniu, ghilimele, încât nu existau nici antreprenori, nici capital care să remunereze munca, nici salarii, nici preocuparea de prețuri de cost sau de prețuri de vânzare, închid ghilimele, în paranteză, până, mare punct, boisonade, închid paranteza. Remunerarea meșteșugarului nu era stabilită după criterii fixe, ci după cum stăpânul îi aprecia abilitatea în meserie. Când lucrătorul muncea singur, era obligat să-i predea seniorului ca redevență o parte din obiectele produse de el. Dacă reușea să realizeze un surplus de produse, le putea duce la târgul din apropiere. Aici se efectuau și schimburi între meșteșugari. În secolul XI de pildă, cărbunarii oferau cărbune de lemn fierarilor. În această fază, fierarul era meșteșugarul cel mai prețuit și mai solicitat, pentru că el făcea și potcoave, și cuie și ciocane, și piesele de fier pentru pluguri și hârlețe, și sule pentru mai și ace pentru cojocari și undite pentru pescar și nenumărate alte obiecte de uz casnic pe un mare domeniu imperial, unde numărul lor putea fi de ordinul sutelor, meșteșugarii erau grupați în ateliere, în paranteză separat, de bărbați sau de femei, închid paranteza, erau împărțiți pe echipe și supravegheați de contramaistri, în paranteză ministeriales, închid paranteza. Un domeniu imperial, în paranteză și în parte și în celelalte mai importante, închid paranteza, își avea meșteșugarii săi, brutari, morari, măcelari, berari, fierari, dulgeri, întâmplari, șelari, frânghieri, țesători boianji, cizmari, croitori, săpunari, zugravi și uneori chiar un atelier de orfebrerie. Multe din aceste categorii de meșteșugari se întâlneau și pe domeniile episcopilor sau ale mănăstirilor, categorii foarte bine organizate și supravegheate de clerici sau de călugări. Unele mănăstiri și-au înființat adevărate școli profesionale pentru meseriile mai dificile. Mănăstirea Saint Didir, se scrie de, I -de -I Fondase încă în secolul IX un adevărat burg artizanal, cu brutari, măcelari, cizmari, șelari, armurieri, grupați pe profesiuni pe străzile lor și plătind în raport cu câștigurile realizate o anumită redevență în bani sau în produse. Meșteșugarul de profesie Legile popoarelor germanice atestă că burgunzii și francii în secolul 6, anglosaxonii în secolul 7 sau alamanii în secolul 8 îi considerau pe meșteșugari în rândul sclavilor. Dar, în Leges Barbarorum, alături de meșteșugarii sclavi care lucrează pentru domeniul seniorial, sunt menționați și cei care produc pentru marele public contraplată și deci se bucură de o mai mare autonomie economică, fără să își mai desfășoare activitatea numai în cadrul senioriei, ci putând să lucreze și pentru piață, închid ghilimele, în paranteză, punct culișer, închid paranteza. La popoarele europene, în paranteză, de altmintele, la fel ca la cele din afara Europei, închid paranteza, cel mai vechi meșteșugar care produce profesional pentru vânzare este fierarul. Încă în câte o veche saga germanică este menționat la loc de cinste fierarul, căruia datorită atmosferei stranii a atelierului, a felului de lucru și a rezultatului lui, i se atribuiau puteri supranaturale și complicități demonice. Pentru confecționarea obiectelor cerute în agricultură, fierarul își asocia adeseori și un tâmplar, nu arareori se ocupa el însuși și de tâmplărie. Alteori fierarul era și sticlar, făcea geamuri, potire de sticlă pentru biserici sau perle de sticlă pentru diferite ornamentații. Atelierul unui fierar se bucura de o protecție specială. Legea bavarezilor, în paranteză Lex Bayuviorum, se scrie B-A-I-U-W-I-O-R-U-M, închid paranteza, îl situa alături de biserică, de castelul Ducal și de moară, specificând explicit. Gilmele aceste patru edificii sunt edificii publice și accesibile oricui. Închid ghilimele. Deși munca fierarului era indispensabilă confecționării uneltelor agricole și casnice, totuși obiectul principal al prelucrării metalelor erau armele, în primul rând spade, coifuri și platoșe. Armele de fier erau însă foarte rare, chiar și în epoca lui Carol cel Mare, în paranteză de pildă la Longobarzi, închid paranteza, chiar uneltele principale ale fierarului, Ciocanul și Nicovala erau și vor rămâne încă mult timp de piatră. Meșteșugarii de profesie din perioada carolingiană erau în majoritate ambulanți. Meșterii gilmele arhitecți închid gilmele, constructori de biserici, pietrarii cioplitori sau sculptori, tâmplarii, turnătorii de clopote, meșterii de mozaicuri, de vitralii, de obiecte de cult din metale prețioase, toți aceștia și alții încă circulau dintr-un oraș într altul, de la o mănăstire la alta, de multe ori aduși din alte țări. Dispunând liber de forța lor de muncă, acești meșteșugari ambulanți beneficiau și de o mai mare independență economică. Figură pagina 239 Reprezintă o poză, un pietrar reprezentat pe un capitel al Palatului Dogilor din Veneția, secolul XIV. Încheiat figură Seniorii și meșteșugarii Meșteșugarul rural liber, neîncadrat într-un atelier domenial, era supus de seniorul său laic sau ecleziastic unor continui și grele servituți, căci seniorul era stăpânul pădurilor și al terenurilor pe care erau situate minele și al cursurilor de apă, rezervându-și drepturile de folosință și reclamându-le meșteșugarului. Când s-au răspândit feluritele instalații care utilizau forța apei, primul care a beneficiat a fost seniorul, căci el era proprietarul râului. În secolul XI, canonicii, catedralei din Mans și călugării cistercieni posedau mori care măcinau minereul de fier sau deserveau forjele fierarilor. Ghilimele în felul acesta, folosirea mașinilor n-a făcut decât să sporească și mai mult puterea stăpânilor asupra meșteșugarilor satelor. Închid ghilimele în paranteză jumare punct hirs, închid paranteza. Artizanatul rural continuă să rămână și în secolul XII în cadrul relațiilor sistemului feudal. Chiar când un serv, meșteșugar, era eliberat și părăsea domeniul, seniorul îi acorda un mic feud, menținându-l în felul acesta sub dependența lui. Asemenea, ghilimele feude de artizani, închid ghilimele, concedau și unele mănăstiri seriașilor de care aveau nevoie în continuare. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De pildă, unui iscusit meșter zugrav, priceput și în arta vitraliului, mănăstirea St. Aubin, să scrie Aubin din Angers, i-a dat o vie și o casă cu dreptul de a le lăsa moștenire fiului său, dacă și acesta va lucra cu aceeași pricepere, pentru a împodobi mănăstirea cu fresce și cu vitralii. Încheiat notă 1 și unii șugari stabiliți în orașe primeau în schimbul unor servicii clar stabilite în prealabil astfel de mici feude, în bunuri imobile sau în rente. Într-un fel sau altul, cu toții aveau astfel de îndatoriri față de seniorii orașelor. În 1130, de exemplu, potcovarii din Strasburg aveau obligația să potcovească gratuit toți caii episcopului, seniorul orașului, fierari să confecționeze 300 de săgeți în caz de asediu al castelului episcopal, pescarii să pescuiască de două ori pe an câte trei zile și trei nopți pentru nevoile curții episcopului, șelarii să-i furnizeze două șei pe an pentru caii de povară, în paranteză, sau patru în caz de război, încât paranteza. Cizmarii să lucreze căștile și platoșele de piele pentru soldații săi. Dulgherii trebuiau să aștepte la poarta castelului în fiecare zi de luni, diste dimineață, pentru a primi eventualele comenzi și așa mai departe. Negustorii s-au eliberat mai curând de controlul și de servituțile senioriale, meșteșugarii însă au rămas mai mult timp a serviți obligațiilor feudale, cel puțin până când se vor stabili și organiza în orașe. Și după ce marele comerț dezvoltându-se va stimula creșterea unei producții destinate schimbului. Figură, pagina 241. Reprezintă o poză. Un basorelief de nani, se scrie N-A-N-I, di Banco, reprezentând scene de pe șantierul unei catedrale. Florența, Orsan Michel, secolul 15. Încheiat figură. Nivelul producției artizanale rurale. Până în perioada carolingiană și otoniană, producția meșteșugarilor liberi, țărani sau a celor de pe domeniile senioriale a rămas prea puțin activă și variată, limitându-se la produse de primă necesitate locală. Tehnicile romanilor, mult mai perfecționate, se pierduseră, au fost uitate. În locul lor au fost adoptate procedee rudimentare. În paranteză, de altfel, și unetele erau foarte rudimentare. Închid paranteza. Între cele mai active în cadrul rural era producția textilă. Surplusul de țesături de o calitate inferioară, evident, era achiziționat la târguri și de populația săracă a orașelor. Pentru orășenii mai bogați, țărâncile și călugărițele din mănăstiri confecționau și veșminte brodate. Sarea, articol de primă necesitate, era obținută prin evaporarea apei marine sau a apei din izvoarele saline din Germania Centrală, din Lorena și din Burgundia. Se extrăgea și sare gemă din regiunile Germanice. În schimb, zăcămintele metalifere de fier, de plumb, de cositor din Occident fusese abandonate. Exploatarea lor va fi reluată abia în secolul nouă. Procedeile de extrație însă a minereurilor erau încă primitive. Un țăran săpa singur, în paranteză, s ajutat de membrii familiei sale, în paranteză un puț, fără să-l consolideze, servindu-se de un simplu vârtej pentru a scoate la suprafață pământul săpat și minereul și fără să dispună de mijloace sau procedee pentru evacuarea apei de infiltrație, încât la prima inundație puțul era abandonat. Lucrul se reducea astfel la o extracție mai mult sau mai puțin de la suprafață. Drept combustibil necesar fierarilor sau primei prelucrări a minereului era sau lemnul sau cărbunele de lemn pregătit de cărbunari în cuptoare mici săpate în pământ. Cuptoarele de topire pentru obținerea metalului, înalte abia de un metru și cu latura de 1,5 metri, erau făcute din piatră refractară. Minereul era spălat, măcinat, manual, amestecat cu piatră calcaroasă care grăbea fuziunea. Fierul în lingouri era apoi introdus într-un alt cuptor pentru a se obține un metal mai curat. Producția era mică, iar procesul necesita o mână de lucru numeroasă. Aceasta explică raritatea și prețul foarte ridicat, în paranteză până în secolul XII, închid paranteza, a tuturor obiectelor de fier. Vezi, notă 1, precum și prețuirea de care se bucurau cei ce îl lucrau. Citesc notă 1. S-a apreciat că prețul fierului era de 50 de ori mai ridicat decât la sfârșitul secolului al XIX-lea. Armurierii erau de asemenea printre meșteșugarii cei mai prețuiți, atât pentru priceperea lor, cât și pentru faptul că lucrau o materie primă atât de scumpă. Ghilimele O ocui rasă costa cât șase boi sau 12 vaci, un coif cât șase vaci, o spadă cât șapte, o zăbală costa mai mult decât un cal. Închid ghilimele, în paranteză, pu mare punct, boisonade, închid paranteza, încheiat notă 1. Utilizarea resurselor energetice Ghilimele. Prima Revoluție Industrială datează din Evul Mediu. Secolele al 11 lea al 12 lea și al 13 lea au creat o tehnologie pe baza căreia s-a dezvoltat impetuos Revoluția Industrială a secolului al XVIII-lea. Societatea medievală a înlocuit munca manuală prin mașini. Închid ghilimele, în paranteză, Jean Gimpel. Se scrie Juie Anu, E. l -ă". Închid paranteza. Primul mijloc tehnic și cel mai important de transformare a unei energii naturale a fost moara de apă, cunoscută încă din Antichitate, vezi notă 2. Citesc notă 2. Perfecționată de romani în secolul I înaintea erei noastre, o singură piatră de moară putea măcina într-o zi de 10 ore 1500 kg de grâu, înlocuind astfel munca a 40 de sclavi. Moara romană din Barbegal, în paranteză Provențe, închid paranteza, folosind un agregat de 16 grupuri de pietre, putea măcina aproximativ 28 tone de grâu într-o singură zi, în paranteză conform Jumare punct Gimpel, închid paranteza, încheiat notă 2. În primele secole ale evului mediu, uzul ei s-a pierdut înlocuită fiind cu piatra de măcinat manual. Totuși, deja în secolul IX, pe proprietățile abației din Saint-Germain de Pre, se scrie D-S, spațiu pârâie cu accent ascuțit S. Existau 59 de mori, iar la sfârșitul secolului al XI-lea, Domest Dei, se scrie D-O-M-S-D-A-Y, Buc, se scrie b -o, o k înregistra un număr de 5.624 de mori de apă în Anglia, în paranteză dintre care un mare număr mai funcționau încă în secolul al XVIII-lea. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. În acel secol, în unele regiuni din Anglia, în paranteză în comitatul Wiltshire, închid paranteza, s-a ajuns ca un număr de numai 26 de familii să fie servite de o moară. Multe mori erau în coproprietate, aducând fiecărui coproprietar un beneficiu egal. Încheiat notă 1. Prima și cea mai de seamă utilizare a lor era pentru măcinatul grânelor. Morile erau construite pe malul apei, dar multe erau plasate și în mijlocul curentului. Când în secolul XII pe fluviul Garone, se scrie G-A-R-O-N-N-E, pe care funcționaseră înainte 60 de mori plutitoare, s-au construit baraje puternice, în paranteză ghilimele probabil cele mai importante din lume la acea dată, închid ghilimele, jumăre punct, ghimpeal, închid paranteza. Apa din bazinele de acumulare acționa roțile morilor fixe de de pe țărm, în paranteză care erau mult mai sigure decât morile plutitoare, închid paranteza. Impresionantul baraj de la Bazaclă, se scrie b a, -Z -A -C -L e în paranteză menționat mai întâi în documente în 1177, închid paranteza, construit în diagonală cu ajutorul a mii de trunchiuri de stejar, înfipte în pământ, avea o lungime de 400 de metri. Când în secolul X a fost inventat arborele cu came, care transformă mișcarea circulară a roții motrice într-o mișcare alternativă, verticală, acționând o unealtă fixată la extremitatea mânerului unei prăjini, în paranteză un ciocan, o măciucă, un mai, închid paranteza, moara a căpătat o întrebuințare artizanală și chiar industrială, de cea mai mare importanță, începând chiar din secolul XII. Aplicațiile morii de apă cu arbore cu came au fost multiple în manufacturile de textile, în operația de pioare, vezi notă 2, de compactizarea țesăturii la fabricarea berei, în paranteză începând de la sfârșitul secolului al X-lea, închid paranteza, pentru fărâmițarea minereurilor, în paranteză primul șteamp menționat datează din 1010, închid paranteza, la Melițarea Cânepei în paranteză din 1040, închid paranteza, în operații de tăbăcărie din 1138, pentru zdrobirea mecanică a trestiei de zahăr din 1176, la acționarea unei tocile din 1195, pentru pisatul boabelor de muștar din 1251. Citesc notă 2. Atestată pentru prima dată în 1086, pentru această operație, care înainte se făcea prin călcarea repetată a postavului cu picioarele, acum un singur om înlocuia munca a 49 de lucrători. Încheiat nota 2 Pentru acționarea mecanică a foalelor necesară procesului de topire a fierului, prima moară hidraulică este atestată în 1104 în Catalonia. În 1272 este atestată funcționarea la bologna a unei mașini de răsucit firele de mătase. Prin mecanizarea introdusă de întrebuințarea arborelui Cucame, au apărut în Spania primele mori de fabricat hârtia, începând din 1238, pentru ca în 1268 la Fabriano, în paranteză în Italia, să existe numai puțin de șapte asemenea mori. În evul mediu, energia hidraulică avea importanța cum notează jumare punct Gimbel, pe care o are petrolul în secolul 20, petrolul sau energia nucleară. Murile de vânt au apărut în Europa în secolul XII, în Anglia, Franța și Spania. Numărul lor a crescut imediat, mai ales în regiunile lipsite de râuri, sau unde apa râurilor avea un curs foarte lin. În secolul următor, numai în zona orașului Ipres din Flandra, existau numai puțin de 120. Cunoscută de mult în Orientul Apropiat, moarea de vânt, care prezenta avantajul de a putea fi utilizată și iarna, când apele râurilor sunt înghețate, a fost perfecționată în Occident, montându-i se întregul corp cu mecanismul de roți și cu pânzele brațelor pe un pivot giratoriu central. În felul acesta, pânzele, învârtindu-se liber, puteau capta forța eoliană din orice direcție băta vântul. Energia mareelor a fost de asemenea captată în Occident încă din secolul XI. Numărul morilor acționate de maree a crescut continuu, în paranteză până în secolul 19, închid paranteza, în special în Franța și Anglia. Instalate în golfuri sau în estuare foloseau un sistem de ecluze, care sub presiunea apei se deschideau și se închideau automat. Prin căderea apei din vana de acumulare era acționată roata motrice a morii. Funcționarea acestor mori, reduse la un program de numai câteva ore pe zi și instalația mai complicată decât a morilor de apă sau de vânt, au făcut ca ele să fie utilizate numai la măcinatul grânelor. Figură pagina 243 Reprezintă o poză, o performanță a constructorului din secolul XII, turnul Asinelli, din Bolognea, înalt de 97,2 metri. Încheiat figură Figură pagina 245. Reprezintă o poză. Palatul consulilor, impunător exemplu de arhitectură civilă medievală, secolul 14. Încheiat figură. Exploatarea carierelor de piatră și a minelor. Jean Gimpel observa că, ghilimele, extracția pietrei reprezenta în evul mediu o industrie mult mai importantă decât toate celelalte operațiuni miniere luate împreună, închid ghilimele. Într-adevăr, începând din secolul al XI-lea, construcția marilor catedrale, în paranteza apoi și a castelelor și în general a lucrărilor de fortificație, închid paranteza, a necesitat cantități uriașe de piatră. Aceasta a dus la un progres rapid al tehnicii amenajării carierelor, separarea unor lungi galerii paralele, deschiderea de galerii perpendiculare pe acestea, suprapunerea de două, trei etaje de galerii, stâlpi din blocuri de piatră pentru susținerea boltelor, vârtejuri și macarale pentru încărcatul și descărcatul blocurilor de piatră, etc. Asemenea lucrări erau precedate de prospecțiuni în zonele cât mai apropiate de șantierele de construcție, pentru a se evita cheltuielile enorme de transport. Din același motiv și tăierea blocurilor în formă cerută de construcție se făcea direct la locul de exploatare. Multe cariere din cele deschise în secolul XI au continuat să fie exploatate de-a lungul timpului. În paranteză, de exemplu, cea din Sant Leu, de lângă Paris, timp de aproape 8 secole, închid paranteza. Pentru regiunile din nordul Franței, piatra a fost un foarte important articol de export. Începând chiar din secolul XI, aceste regiuni au continuat să exporte piatra de construcție în Anglia timp de 9 secole.